з посланням імператорським до Великого князя Київського, з проводами, напучуваннями і нетерплячим жданням повороту. На чолі посольства поставлено барона Заубуша. Цим імператор, мов би, хотів показати, якої ваги надає справі, як високо ставить свою невісту, бо ж відриває від себе найвірнішого чоловіка, з яким, здається, не розлучався впродовж тридцяти років, не те, що на кілька місяців, а навіть на кілька днів. Зі Заубушем мали їхати і руські дружинники, бо вже знали дорогу, а ще були найпершою запорукою добровільної згоди княжнина шлюб і добрих намірів імператора. Кирпа прийшов прощатися до івпраксії. Журина не могла його вловити на самоті, вимушена була прощатися при княжні. Не стримувала сліз, та й княжна теж плакала, бо ж свій чоловік, і який же чоловік? Кирпа вклонився й в праксі, а Журину обійняв і поцілував. Вельми подивувавши тим княжну, хоч мала б давно вже згадати про те, що Журина теж жінка, ще молода, гожа, а літа летять, як хижі стріли, а жити хочуть. Кирпа погладив журину по чорному її волосю, зітхнув, засміявся. Не виросте вже така квасоля, як при мені. в праксія нічого не могла збагнути, яка квасоля. Дитина, ще ти, княжно, сказала ласкава журина і знов заплакала. А може, вона ліпше, так довго лишатися дитиною? Кирпа приніс із собою якусь скриньку, подав її в праксі. Може, не повернуся сюди, бо дружинницьке життя таке, до якого князя їдеш, то й велить. Сюди приїхав, ти лишила коло себе, до Києва повернуся. Князь Всеволод скаже, заставайся, йди туди, бий того, ось так і живу. Тобі я в праксії. хай буде мій дарунок весільний». Дісталася мені ця скринька від ромейського катепана в Тмоторокані. Сирійська річ, старовина і рідкісна. Хай буде тобі захистом від лихих людей. Бо в цій землі лихого більше, ніж доброго. Надто ж для гарної молодої жінки, та ще такої доброї, незіпсованиї, як ти в нас. Ось тут, майже для власних потреб, дзеркало зі щирого золота. Мазі ромейські, притирання, усе для краси. А тут відкривається потаємне дно і лежить шість золотих келихів. Не пий сама з них ніколи. Коли ж виникне потреба збороти смертельного ворога, налий йому вина у цей келих. Згадай Кирпу. «Повертайся, Кирпо», – попросила Євпраксія. «До це Севріана» який теж прощався, виїхав до Києва, не зверталася з таким щирим проханням. І той топцювався майже сором'язливо, Бурматів, що полишає духовну щель свою з Богом, на що Кирпа досить дошкульно зауважив, що його Бог чомусь не завжди все бачить і ніколи якось не клапиться на поміч ні дітям, ні жінкам, ні тим, хто потрапляє в біду у Ромеїв, Є звичай полювати на малих пташок, обмазуючи гілля дерев клеєм, сказав він. Остерігайся і в такого гілля, бо ти ж для нас завжди будеш маленькою гарною пташкою. Виїздило посольство з Квельдінбурга в теплий весняний день. Вжичи весняний дощ, весніли кінські крупи, Грали лютні, трубили труби. Кирпа поїхав поруч із Заубушем, який тримався на коні так хвацько, мов би мав цілі дві ноги. Їх провочав сам імператор з почтом, Євпраксія, як заручена з Генріхом, а Батиса Адельгейда. Одні раділи, другі плакали, треті безжурно гукали щось у слід. Кир, поїдучи повзів фраксію, моргнув, показав на заубуша. Осел слухає лютню, гасвеня трубу. То був день сумний, але водночас і радісно піднесений. Посольство їхатиме через усю Саксонію, через Чеський ліс, Польщу, Русь, і скрізь питатимуть, хто й куди, а їм відповідатимуть що везуть грамоти германського імператора до руського князя, аби той видав свою доньку за Генріха. Імператриця, імператриця, і про це знатиме вся Європа і цілий світ незабаром. Готування до високого шлюбу, чимось нагадує війну, водіння флейти, глюкіт брам, палання смолоскипів, брязкіт зброї, їдуть кудись озброєні вершники. Казано Зевсом про жон, «Зло подарую я їм замість вогню, і вони забавлятись будуть ним досхочу, власним нещастям своїм задоволені». Євпраксія не хотіла вірити ні в зло, ні в нещастя. Коли й було, то минулося. «Попереду радість, любов, сонце!» – кликала Журину – Читали її голос ромейські книги про кохання, Заховані серед священних текстів, Записані на швидку руч, з помилками, Як то завжди буває при таємному І поквапливому переписуванні, Але зате захищені від надмірно суворих поглядів Священними текстами псалмів Давидових. Куди піду від духу твого І від лиця твого куди втечу? Чи зійду на небо, і там, чи спущуся під землю, і там ти, чи візьму крила зорі, і спочину край моря, і там рука твоя попровадить мене, і утримає мене Десниця Твоя, Ерот. рот.